Capitolul 38 Începutul lucrării lui Pavel Pavel s-a întors la Damasc și a predicat cu îndrăzneală numele lui Isus. Evreii nu puteau face față înțelepciunii argumentelor lui, de aceea s-au sfătuit să-i aducă glasul la tăcere cu forța. Singurul argument al unei cauze pierdute. Au hotărât să-l asasineze. Apostolul a fost înștiințat de planurile lor. Porțile cetății erau păzite cu vigilență zi și noapte ca să îi se împiedice fuga. Îngrijorarea ucenicilor i-a îndreptat către Dumnezeu în rugăciune. Nici nu mai prea dormeau, căci erau ocupat să găsească mijloace pentru scăparea apostolului ales. Până la urmă, au conceput un plan după care el a fost coborât noaptea peste zid, printr-o fereastră, Într-un coș, În felul acesta umilitor A fugit Pavel din Damasc El a pornit apoi spre Ierusalim Dorind să-i cunoască pe apostolii de acolo În special pe Petru Era nerăbdător să întâlnească Pe pescarii galileni care trăiseră Se rugaseră și vorbiseră Cu Domnul Hristos pe pământ Dorea fierbinte Din toată inima Să-l cunoască pe cel mai mare Dintre apostoli când a intrat în Ierusalim, Pavel a privit cu alți ochi și templul. Știa acum că asupra lor atârnau judecata și pediapsa lui Dumnezeu. Supărarea și mânia evreilor din cauza convertirii lui Pavel nu cunoștea margin. El, însă, era ferm ca o stâncă și credea că atunci când le va relata prietenilor săi experiența lui minunată, ei își vor schimba credința, cum făcuse și el și vor crede în Isus. El fusese foarte conștiincios în opoziția sa față de Hristos și urmașii lui, iar atunci când a fost oprit și convins de păcatul său, și-a părăsit îndată căile rele și a mărturisit credința lui Isus. Credea acum pe deplin că prietenii și foștii lui asociați se vor convinge și ei de greșeala lor, și li se vor alătura credincioșilor când vor auzi împrejurările convertirii lui minunate și vor vedea cât se schimbase din fariseul mândru care îi persecuta și îi dădea la moarte pe cei care credeau în Isus ca fiul lui Dumnezeu. Pavel a încercat să se alăture fraților lui, ucenicii, dar mare au fost întristarea și dezamăgirea când a aflat că nu voiau să-l primească între ei ca pe unul de ei lor. Ei își aminteau persecuțiile din trecut și îl suspectau că joacă un rol ca să-i înșele și să-i nimicească. Într-adevăr, auziseră de convertirea lui minunată, dar pentru că el se retrăsese apoi în Arabia și ei nu mai auziseră nimic precis despre el, nu dădeau crezare zvonurilor despre marea lui schimbare. Întâlnirea cu Petru și Iacob Barnaba, care contribuia generos cu banii lui la susținerea cauzei Domnului Hristos și la ușurarea nevoilor celor săraci, îl cunoscuse pe Pavel pe când acesta era împotriva credincioșilor. El și-a renuit acea cunoștință, a ascultat mărturia lui Pavel cu privire la minunata lui convertire și la experiența lui de după aceea. L-a crezut pe deplin și l-a primit pe Pavel, l-a luat de mână și l-a condus la Apostol. Le-a povestit experiența pe care tocmai o auzise că Domnul Iisus îi apăruse personal lui Pavel pe drumul spre Damasc, că îi vorbise, că el și-a recapătat vederea ca răspuns la rugăciunile lui Anania și că de atunci a susținut în sinagogile acelei cetăți că Iisus era Fiul lui Dumnezeu. Ucenicii n-au mai ezitat. Ei nu puteau să i se opună lui Dumnezeu. Petru și Iacov, care pe vremea aceea erau singurii apostoli în Ierusalim, i-au întins mâna dreapta părtășiei aceluia care odinioară fusese prigonitorul nemilos al credinței lor. Iar Pavel a devenit tot atât de iubit și de respectat, pe cât fusese de temut și de ocorit în trecut. Aici s-au întâlnit cele două figuri mărețe ale Noii Credințe: Petru, unul din tovară și aleși ai lui Hristos când era pe pământ, și Pavel, fariseul, care după înălțarea lui Isus l-a întâlnit față în față, a vorbit cu el și l-a văzut și în viziune, atât pe el cât și natura lucrării lui în cer. Această primă întrevedere a avut mare însemnătate pentru amândoi apostoli, dar a fost de scurtă durată, deoarece Pavel era nerăbdător să plece la lucru pentru maestrul lui. Curând, glasul care îl contrazisese atât de zelos pe Ștefan s-a auzit în aceeași sinagogă, declarând fără teamă că Isus era Fiul lui Dumnezeu, apărând aceeași cauză pentru care murise Ștefan. El și-a relatat propria experiență minunată și cu inima plină de o dorință arzătoare pentru frații și foștii lui asociați, a prezentat dovezile din profeție, cum făcuse și Ștefan, că Domnul Isus, care fusese răstignit era Fiul lui Dumnezeu. Dar Pavel a socotit greșit spiritul fraților săi evrei. Aceeași furie care izbucnise împotriva lui Ștefan s-a bătut de data aceasta împotriva lui. El a văzut că trebuia să se despartă de frații lui, și întristarea i-a umplut inima. Bucuros și-ar fi dat viața, dacă ei ar fi putut să fie astfel aduși la cunoașterea adevărului. Evrei au început să facă planuri ca să ia viața, iar ucenicii l-au îndemnat să părăsească Ierusalimul. Dar el a întârziat, nedorind să plece și fiind nerăbdător să mai lucreze puțin. Pentru frații săi evrei. Pavel participase activ la martirizarea lui Ștefan și dorea foarte mult să șteargă această pată apărând cu îndrăznea la care îl costase viața pe Ștefan. Îi se părea o lașitate să fugă din Ierusalim. Fuga din Ierusalim în timp ce Pavel, înfruntând consecințele unui asemenea pas, se ruga fierbinte lui Dumnezeu în templu, Mântuitorul i s-a arătat într-o viziune spunând Grăbește-te, ieși iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre mine." Chiar și atunci a ezitat Pavel să părăsească Ierusalimul înainte de a-i convinge pe încă încăpățânați de adevărul credinței lui. El gândea că... Chiar dacă viața i-ar fi jertfită pentru adevăr, aceasta n-ar însemna nimic mai mult decât plata pentru cumplita vină ce și-o imputa sieși moartea lui Ștefan. El a răspuns, Doamne, ei știu că eu băgam în temniță și băteam prin sinagogi pe cei ce credeau în tine și că atunci când se vărsa sângele lui Ștefan, martirul tău, eram și eu de față îmi uneam încumințarea mea cu acelor alți și păzeam hainele celor ce omorau. Replica pe care a primit-o însă a fost mai hotărâtă decât înainte. Dute, căci te voi trimite departe la neamuri. Când au auzit frații despre viziunea lui Pavel și despre grija pe care i-o purta Dumnezeu, ne liniștea lor pentru el a crescut, deoarece își dădeau seama că era cu adevărat un vas ales de Domnul, pentru a duce adevărul la neamuri. Ei au grăbit fuga lui secretă din Ierusalim, de frică să nu fie omorât de evrei. Plecarea lui Pavel a suspendat pentru un tip opoziția violentă a evreilor, iar biserica a avut o perioadă de odihnă, timp în care mulți au fost adăugați la numărul credincioșilor.